Bai, egunoan uh, zure eta egunoan entzule guzieria, behiz uh, hemen nauzue, behar ba ez, uh, ez aste guziz, eta baita, eh, pasko, maiatzaren lehen, uh, eta zorzi, eta historio, berazala. Batzutan geroeko irratikoak entzunen dituzte, beste batzutan uh, gure irratikoak uh, bainan ala. Aski uzigalde itea, hau zuari zain irratien zuten duen, eta azken behiak ukan dituztenet aipatu behar dituzten behiak dira uh, lehenik or, haste buruntan joan den larun batean adinetako elkarteak beraz uh, Baskari bat antolatu dute uh, jatetxean eta hori uh, oita zazpia zen eta nemento goxo bat pasatu dute el eta beraz itzordua ondoko egunetan eta bizar nausi eta beste Baskari eta ibilaldien Gero, um, nola erranen dut, garro betete uh, beraz bizikleta elkartea, lekorneko, eta baita ere aintzina gimnastika taldeak, elkarteak, antolatzen zuten igande untana ibilaldi bat, garrotik uh, abiatuz, uh, iru ibilaldi bizikletazta, hiru ibilaldi... Oinez eta hojere ahaskatatzua izan da Ibilaldia, arroa ere alde zuten eta beraz, ala, hojere esker, eskerzen dituzte partartzaile guztiak eta elduden urtean beraz ondoko itzorduaren zat Gero lekorneko, ba makiako gaztetxeak antolatzen du urte guztiz bezala sagarno afari bat, hori izanen da elduden larun batian maiatzaren Lawaikin eta isenak eman behar ziren afariko Uh, deituz uh, gazteak, bainan uh, oita zazpia zen uh, muga, beraz, inkasian ono interesatua bali mazizte uh, deitu gazte horiek behar ba tokibat edo beste uh, gelditzen dira, eta eta beraz, uh, ala, horreo jere baten pasatzeko para da zazpionta egoiti uh, jastatzearekin izanen da, jastatzea zer, xagarnoa, biztan nena. Hala ala, uh, mementoko ez dut uh, beste behiri Ondoko egunetan beste berri batzu emanen ditut plasekikin, han ahtian egon ziste ahalbezen piskor eta elduden aste ahtioon.